a fiam befejezte a középiskolát, hogy az egyik éppen 18 éves elmúlt barátját elkapták, mert fű volt a zsebében. És azt mondta az apukája, amikor bevitték a rendőrségre, hogy na hála Istennek végre valaki megtanítja ezt a gyereket, mert mondtam neki, hogy inkább igyon és ne szívjon füvet. Szóval, hogy is állunk ezzel az addikcióval, hogy tényleg csak attól féltjük a gyerekeinket, ami tilos, törvényileg, és attól, ami pedig így szétroncsolja az agyukat, ugye egyébként attól meg nem annyira? Hát igen, én pont egy anyukával beszéltem, aki teljesen ki volt akadva az energiaital miatt, mert azt mondta, hogy a gyereket ugye nem szolgálják ki a boltban alkohollal, meg cigarettával a trafikban, de hogy energiaitalal meg kiszolgálják, és a gyerek elképesztő mennyiségű tüvedel ebből, rengeteg problémával. Én, és hát sok szülő azt gondolja, hogy a chips energiai talal jó. részről azt tudtuk mondani, hogy az ember egy addiktív lény. Az azt jelenti, hogy minden, amihez így amit így kipróbálunk, és megtetszik, és örömet ad, az azt gondoljuk, hogy így, azt így bevesszük a, a, a tevékenységi tárházunkba, és látszólag így az működhet is aztán, amikor, amikor elkezd így átvenni a hatalmat, egyre több pénzt, időt, kapcsolatokat nem sajnálva áldozunk neki, akkor egyszer azt teszik észre, hogy hó, hó, itt valami nagy baj van, és hát ebbe a dologban rengeteg minden beletartozhat, nem csak a kábítószerek meg a szerencséleték, hanem beletartozhat a, a, a, az élménykeresés, a, a, nyilván az internet, itt az okostelefonok korában uh -huh. ez egyértelmű, a, akár az egészséges táplálkozása, vásárlása, tehát az is szokási, tehát szinte bármi. Igazából a gond az szerintem, amikor az ember azt gondolja, hogy uralja ezeket a helyzeteket, de már régen túl van a határon, és szerintem ez szokott a legnagyobb probléma lenni. Igen, nem látunk még olyan alkoholtívo embert, akiről azt gondoljuk, hogy kicsit már talán túlzásba viszi, és ha szólunk neki, akkor ne azt mondaná, hogy akkor hagyom, akkor hagyom abba, amikor akarom. És hát nyilván az addikcióknál ez egy nagyon nehéz kérdés, mert így szoktam példáulni az, hogy volt egy ismerősöm, aki 25 évig láncdohányzott, és akkor történt valami, és azt mondta, hogy őt, ő, ő, ő, ő most megfogadja, és többet nem gyújt rá, és nem gyújtott rá többet. És ez egy nagy kérdés, hogy akkor az a 25 év az mi volt. Igen, ez a kérdekes. Igen, igen de akkor a kontroll az hol van, vagy hol volt, vagy hogy így... Egyszerűen csak valami más értékek, tehát néha né azt is nyilván látjuk, hogy hogyha tudunk fölé helyezni valamit a, ezeknek a kis apró önös érdekeinknek, vagy rossz szokásainknak is, valami felülírja ezt, akkor egyszer csak így egészen más színben látjuk ezeket, nem a terápiákban ezeket a, ezeket a felülírós dolgokat keressük. Akkor, amikor az ember azzal szembesül, hogy valaki a környezetében valamilyen függésben van, főleg amikor a családban történik, akkor egyrészt az ember elkezdi saját magát is okolni, főleg, hogyha szülő, hogy hogy nem vette észre, hogy nem figyelt. Másrészt pedig nyilván kitör belőle a megváltó, hogy majd ő meg fogja menteni azt a másikat. És nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy a család, a partner, a szülő az már ott megváltóskodik a környéken, miközben a függő ember, aki most még éppen az a addikcióban van, és még nem értel el azt a szintet, hogy azt gondolja, hogy na most már elég neki, szágába sincs leszoknia, de ugye a többieket vér úgy néha azt mondja, hogy ó, igen, most akkor megpróbálom, és akkor az ember pontosan tudja, hogy megpróbálja, akkor abban soha nem lesz semmi, és az egész család rámegy erre, vagy rámegy erre a másik ember. Tehát, hogy honnan van bennünk ez a megváltás, hogy a másikat akaratán kívül megváltsuk? Hát jó, először azt gondolom, ha van a családban egy ilyen probléma, akkor hát azt gondolom, hogy bizony szempontból ez egy teljesen természetes emberi reakció, hogy a gyerekemet, a kedvesemet, a bárkit, azt, azt akarom, hogy jól legyen, és igenis, hogy ezért hajlandó vagyok áldozatot hozni, és akkor elindul ez a dolog. Van egy olyan fogalom, amiben szerintem most nem fogunk belemenni biztosan, ez a társfüggőség fogalma, ami arról szól, hogy a, a társfüggőnek szoktuk mondani, hogy az alkoholistának a, az addikciójának a tárgya az, az alkohol, a társfüggőnek meg az alkoholista. Tehát Uh, nyilván aztán ennek sok, sok aki elkezdenénk, elkezdenénk kibontani, akkor sok minden van benne, de azt szoktuk mondani, hogy ha valaki egy addikt emberrel egy családban egy párkapcsolatban él, akkor, akkor mondjuk két évig ha megy a próbálkozás, akkor azt mondjuk, hogy ez még így a természetes emberi ösztönreakció, többi uh, így belefér. Ha két éven túl is uh, nem veszi észre, hogy tulajdonképpen a, a, a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve, tehát hogy, hogy amikor ő kihúzza egy nehézségből, akkor tulajdonképpen ez a másikat csak arra ösztönző, hogy hogy ezek szerint van még dobásom, és akkor még így mehetek tovább, és, és hogy, hogy, hogy mindenki más tesz helyette, csak ő nem, és mondjuk elmúlik két év, és ez így a, a, a partner, a, a szülő számára nem derül ki, akkor azt mondjuk, hogy akkor ebben az esetben társfüggőség áll fent de hát ez egy nehéz. Amikor jönnek hozzám, és egy családhoz egy, egy, egy, egy, egy új kliens, akkor én mindig ott ülnek kint a váróba. És akkor mondom nekik, hogy jöjjenek be, akarok egy beszélni, mondom, nem, nem, nem. Öt hoztuk, ő a problémás, mondom, nem, nem. jöjjenek be üljünk le, beszéljünk arról, hogy, hogy én a családot egy olyan rendszerként gondolom el, aminek, ha valamelyik részét megmozgatjuk, akkor nyilván ez hatása van az összes többére. Mert a családnak. Érteni kell azt, hogyha elkezd változni a problémás családtagjuk, akkor ők is ulatatlanul változni fognak. És ez alól nem lehet kibújni. És nagyon fontos szerepük van abban, hogy hogy reagálnak, hogy tudnak-e következetesek lenni, hogy ne azt mondják a gyereknek, hogy ha most nem kapcsolat kell számítógépet, soha többet nem engedlek gép De hát ez egy hülyeség. Tehát nem mondjuk ezért soha többet. Próbáljunk meghatározni pontosan tiltásokat, azt, hogy tudjuk végrehajtani, és azt következetesen hajtsuk végre. És ebből a másik egy picit talán elkezd érteni, hogy tényleg elindult valami változás, és hogy igen, és most lettek határok, amik korábban nem voltak, és akkor mindentől fogja neki is kicsit máshogyan kell működni. Szóval, hogy a, hogy a család is értse azt, hogy igen, egy olyan rendszer, amiben, amiben közösen rontották el, és most közösen tudják valahogy helyrehozni. Egyébként ezt egyrészt elfogadják-e a családtagok, mert mondta, hogy azért ez az elején megdöbbentő a családtagok számára, a másrészt pedig. Hát igen, ez nagyon nehéz nekik. Így van, ez egy más szemlélet, amihez nem szóltak hozzá. Igen? És, és... Uh, igen, és a másik a másik feletelt, hogy ez mennyire megszokott a pszichiátriában. Tehát, hogyha elmegy valaki, és látják, hogy van kísérője, akkor uh, mennyire természetes az, hogy az addiktológus szakember behívja. Uh -huh. Én minden kollégámnak azt mondom, hogy ha hogy, hogy, hogy ott a család hívja be, ha nincs ott, próbálja megtalálni. Egy híres amerikai családterepe akár vitaker mondta azt, hogy a családterápiának bármilyen pszichés probléma kapcsán egy kontraindikációja van, nyilván egy kicsit sarkítás, de azt mondta, hogy egy kontraindikációja van, ha nincs a közelben családterepe uta. Ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen minden pszichés problémának a ha nem, is, ha, ne, ha nem is a kiváltó, mert nyilván az emberkerületi osztársaságba, nyilván az is kérdés, hogy miért került abba a mitől volt az neki kedves, de, de azt mondjuk, hogy, hogy aki családban él, aki kapcsolatban él, aki valami, val, valami közösségben, rendszerben él, ott is, hogy a probléma megoldásában ennek komoly jelentősége van, hogy hogy, hogy, hogy reagálnak a többiek, milyen visszajelzéseket adnak. Van-e még dobásom, úgymond, euh, tehát, hogy egyáltalán hogyan... Hogy, hogy hogyan is megy ez a folyamat, és mit tudnak -e erről. Tehát öm, öm, én azt gondolom, hogy, hogy nem csak a pszichopatológiai problémák, az addiktológiai, a kapcsán, hanem a szomatikus orvosoknak is valószínűleg többet kellene látni a, a, az index személy, a, a, a paciensnek a, a családját, mert az nagyon sokat elhárulna. Valószínűleg talán könnyebb lenne a gyógyítás. A családorvost épp ezért nevezzük, a, nyilván a házi orvos is, hogyha kimegy a rendelőjéből és látja a beteget élő helyzetében, az rengeteg olyan információt ad neki, amiket így onnan bentről, a rendelőből, a, az íróasztal mögül nézve, így el sem tud képzelni. És hát valószínűleg a család is sokkal többet és jobban tud segíteni, mint hogyha Saját maga először rádöbben arra, hogy milyen helyzetben van, és akkor saját maga próbálkozik egy ismeretlen helyzet kezelésével. Igen, tehát a családnak viszont tehát ugyanakkor meg azt látjuk, hogy a családot be kell vonni ebbe a folyamatba, de a család önmagában nem tudja meggyógyítani ezt a problémát. Amikor azt mondja valaki, hogy majd akkor ő annyira fogja szeretni ezt az alkoholistát, hogy akkor ön hogy ez az alkoholista meg fog változni, ez, ezek, ezek sajnos bukásra vannak ítélve. Tehát szakember foglalkozon ezzel a problémával, vagy mondjuk. Akár sors társ, mint amilyen, például a, a, a névtelen alkoholisták, uh -huh. vagy a szitánnyagosok, vagy játékosoknak az önsegítő csoportjai, ahol vannak már olyan szerepmodellek, akik kicsit példát mutatva láthatják azt, hogy hogyan lehet ezen, a, ezen az úton menni. A családnak benne kell lennie a folyamatba, de a család nem tudja kezelni ezt a problémát. Ő, ő, ő, ő mindig kicsit elfogult. Ő, mindig egy picit nézi a saját értékeit is, hát nyilván minden szennek maga felé hajlik a keze, de az nagyon jó, hogyha tudják, hogy ő nekik ebben van szeretük és tudnak következetesen működni. Akkor azt mondom, hogy akkor egy ilyen folyamat, elindul, akkor akkor ott már, ott már nagyon sokat néltek az esélyek. Igen mondjuk azt, hogy függő, ezt már tudjuk? Hát ez egy, nem egy egyszerű nem. dolog. Amikor idejön hozzám egy kliens, ami ilyen problémával, akkor azt szoktam mondani inkább, hogy ilyen problémás szerhasználó, vagy ha nem szert használ, hanem valamilyen viselkedéses problémája van, akkor ilyen problémás addiktológiai viselkedéskutatós be. Leginkább mondjuk annó a bíróságokon, Szakértőkkel voltak ilyen csörtéink, hogy, hogy amikor a függőségnek Magyarországon enyhítő kategóriának számított, ami azt jelenti, hogyha valaki beteg és ezért bűncselekmény követ el, akkor én szerintem azt lehetne beszámolni, de 2014-ben, vagy azt megjelenően a az aktuális kormány úgy döntött, hogy... Magyarországon a függőség az nem, az, az, az nem enyhítő, hanem gyakorlatilag hanem, nincsen. Hát tulajdonképpen önmagában nem is súlyosbitni a kábítószerrel való visszaélésnél, de, de, de mondjuk, ha egy függőnél uh, nagyobb mennyiségű uh, drog van, akkor az nem, nem uh -huh. számít ennyitő kategórián. Tehát visszatérve oda, hogy leginkább én azt szoktam mondani, hogy, hogy függőnek gondolom az az embert, akinek a normál életműködéséhez van szüksége az addikciójára. Azzal tud kikapcsolódni, azzal tud pihenni, azzal tud egy kiegyensúlyozottabb állapotban lenni, azzal tudja körülbelül olyanra csinálni magát, amilyennek így ő szeretné láttatni azt, hogy ő hogyan is működik. Hogy, hogy tudjon megfelelni a, azoknak a szerepeknek jó, de az, az, előbb, munkáját, az előbb mondott egy olyan, egy olyan szót, hogy a függő, és valahol ott ezt én úgy éreztem, hogy egyenlő beteg. Tehát, hogy a függőség az betegség, mert akkor mi az, hogy a normális életvitelhez ahhoz van szükségünk, hogy a függőségünkre a, a valamitől? Há, most tulajdonképpen akkor mondok egy olyan példát, hogy mondjuk, ha meg kell tennem egy utat, és én azt az utat megteszem e -e -e, itt amilyen két lábon, de utána meg azt mondom, hogy ha, le, ha sérült az egyik lábam, akkor megteszem mankóval, akkor ha csak azt nézem, hogy tulajdonképpen a mankós ember hasonló idő alatt tette meg a, azt az utat, mintha hogyha, mint hogyha mankon nélkül teszi meg egy, egy jó lábú ember. Akkor ha csak a másodperc mutatót nézem, akkor azt mondom, hogy tulajdonképpen mind a kettő egészségesnek tekintetve, mind a kettő megtette öt perc alatt azt az utat. Ugyanakkor, meg aki mankóval megy, ha, ha egyébként nézem, hogy jaj, hát, van vagy, akkor azt mondom, hogy, hogy, hogy, hogy beteg, ugye? Tehát, ha például én azt mondom, hogy én, én a, a feszültségemet, a frusztrációimat, hogy, hogy nem kapok idegösszeroppanást a környezetem minden hülyeségén, és én ezt így magamtól meg tudom oldani, nyilván a lakosságnak egy jelentős része, <coughs> ezt jó rosszul oldogatja, a másik meg azt mondja, hogy akkor tudja A másik ha, még Okay. Vagy azt mondjuk, hogy nem roppan össze, mert hogy akkor mondjuk rájuk egy cigarettára, hogyha nagyon feszül, bekap egy szanaxot, megiszi két sört, akkor azt mondjuk, hogy, hogy hát ha látjuk, hogy ő ezzel tudja hozni azt a szintet, amit a másik enélkül, ha, ha látjuk, akkor azt mondjuk, hogy hát neki akkor ez kell tabletta, ha nem látjuk, akkor azt mondjuk, hogy hát nyilván ő is megcsinálta ugyanazt. Tehát, hogy akkor itt, itt nyilván már egy kis darról van szó, hogy akkor a szenvedni betegnek a függőnek kellenek ezek a mankók ahhoz, hogy, hogy hozza azt a teljesítményt, ami, ami, ami cég is a illene. De akkor, de akkor akkor is nagyon nagy baj, nem? Tehát a függőség az, az abszurdum segíthet minket ahhoz, hogy normálisan működjünk. Persze, hogy mi az, hogy normális, ebben most nem megyünk bele? Tehát, hogy ahhoz, hogy működjünk. Tehát a függőség azzal, azzal nincs baj. Hát a baj az mégiscsak az vele, hogy ez csak egy átmeneti segítséget tud hozni. Tehát ha én a, az egész életünk a, átmeneti. A, hát, Hát igen, igen, tehát én hallottam azt, hogy mondjuk mindenki elválik, csak van, meg, előbb meghal. <gül> és mindenki rákban hal meg, de van, akit előbb a, szí a szívroham elvisz, igen. igen. előbb a busz, tehát igen. nyilván így nézze. De azért a, a, az addiktív ügyeknél, és akkor itt most azért mondtam ügyeket, mert nyilván ebben benne vannak a szerek, benne vannak azok a problémás viselkedési folyamatok, amiknél azt látjuk, hogy Túl progresszívek, túl kártékonyak ahhoz, hogy hát nem halok meg előbb buszelütődésben, mert a májcirózis is előbb fog elvinni, hogyha sokat iszok. Tehát uh, uh, egy, egy, egy, egy szerencsejátéknál nagyon hamar teszek tönkre magam körül mindent ahhoz, hogy hát még túl fiatal vagyok ahhoz, hogy itt három év alatt az életemet, vagy... Vagy a, a, a nyugtatószedegetésnél már akkor a, a toleranciám, hogy már nem, hogy nem elég egy tablettá, hanem már napi 30 tabletta sem elég, Aha. és akkor jönnek a káros következmények. Tehát önmagában az alkoholizmus nyilván egy komoly probléma. Na de hogy akkor, ha nem iszok, is akkor elvonási tünetem. De várjunk, akkor csak az a függőség, a rossz függőség, aminek egészségügyi kára származik? Ezt most nem tudom jól, amit amiből egészségügyi nem. károm származik? Nem. nem mert azt mondjuk, hogy például mondjuk a, az addiktív működésnek a hátterében bio-pszichos, szociokultúros, spirituális okok állnak. Na ezt mondják De utánunk a hallgatók. Tudok kimondani. De ami benne van az, hogy ez egy komplex sztori, tehát ebben benne vannak a biológiai, genetikai ügyeim, a testem, a szomatikus sztori, benne, benne van a pszichológiám, a, a, a pszichés problémáim, a kiegyensúlyozottságom, benne vannak a szociális kapcsolataim, a, az a szociokulturális rendszer, amiben benne vagyok, az egzisztene. És ugye én benne van az a, az a, az a, az a spirituális igény, az a valami másfajta kapcsolódási szint, amit így keresek, és vagy megtalálok, vagy nem. És akkor azt gondolom, hogy amikor én csúszok bele egy addikcióba, akkor mindezeken a területeken tudnak problémák jönni. Megbetegszik a testem, megbetegszik a lelkem, megbetegszenek a kapcsolataim, megbetegszik az anyagi helyzetem. A, a, a, a spirituális, komplex életérzésen ez mind-mind megbetegszik. Várj, megint egy, egy pont, hogy a, de az, aki a, elkezd valamitől függeni, az alapvetően már egy nem egészséges helyzetből alakul ki, nem? Tehát, hogyha minden tök rendben van, nagyon nehéz elképzelni, hogy akkor az ember valamitől elkezd függeni. Persze, igen. Bár nyilván vannak, tehát, szoktam mondani, hogy az élethez már kell, nem olyan meccet Márk, hanem, hanem az olyan... Egy haddiktalogus Tehát, hogy, hogy, hogy végül is ezt szoktuk akár úgy is rajzolni, nyilván ez most így rádiában, nehezeben elmondhatod, hogy mondjuk rajzolunk ilyen egymásba érő köröket, és akkor azt mondjuk, hogy akkor, ahol a körök mit ezek problémákat is jelölnek, és ahol a körök egymásra érnek, ott ha satírozgatom a köröket, akkor ott jobban feketedik a, a papír. Nyilván minél feketébb a papír, annál ortozokon, a pontokon, annál veszélyeztetettebb vagyok. Tehát ö, ö, tulajdonképpen a álló okok azok, azok lehetnek ennyibe, kis megfúj a szél, és ettől én eldölök, és azt mondom, hogy én ezt nem tudom megoldani pálinka nélkül. Hát vannak emberek, akik meg elcipesztő terheket cipelnek, kibírnak, mm. és, és, és mondjuk, hogy normálisak tudnak maradni. Van sok állami gondozott, akik, akik, akik elesnek ebbe a, a, a menetelésbe, és vannak elállami gondozottak, akik teljesen megdöbbentő módon sikerül egy normális egy, egy, egy normális családot összekalapálni, és élni, élni az életüket. Ez most csak egy arra volt példa, nem a drogra, hanem arra, hogy az, hogy mivel indulunk az életben, és hogy azt így hogy tudjuk használni, és hogy megtalálunk-e természetes segítő rendszereket és meg, valahogy van egy jó minta előtte, és tudok-e jó, jó megoldási, megküzdési mechanizmusokat találni, és akkor tulajdonképpen akár egy csomó problémával, ahogy az előbb mondtuk mondjuk ilyen betegség irányába csúszó ügyeket is meg tudok adani, és van úgy, hogy, hogy egy elkészített gyerek vagyok, és az első problémánál azt mondom, hogy, hogy, hogy akkor én tekerek egy, egy, egy füvet, mert hogy nem tudom, én nem tudok ezen a problémán túlépni, és akkor azt veszem észre, hogy mivel nincsenek más megoldási mintáim, csak ez akkor szenvedélybeteg lesz belőlem. Uh -huh. Hát az az érzésem, mintha most még csak szétdobáltuk volna a mozaikokat, még nem raktuk össze, hiszen most akkor nem tudom, bárkiből válhat függő, ugye? Függ, hát az függ, az személy az szem, Sőt, szenvedélybeteg. Hát te, igen, éppen te, tegnap is említettem ezt a mondatot, nem az a visszatérő mondatom, csak akkor most ma is mondom, hogy, hogy, a, hogy az ember addiktív lény, ami arról szól, hogyha uh -huh. valami így kedves nekünk, és így, és így boldogságot ad meg eufóriát, vagy boldogsági érzetet, akkor, akkor elkezdünk kepeszteni a felé, hogy az nekünk kell, és ha nincs, akkor már iszonyat hiány alakulnak, tudnak kialakulni. Tehát, hogy végülis igen, nincsenek százszerzelékos receptek, szoktuk mondani, hogy egy ilyen a józanélet az egy, az egy ilyen mértékletes dolog mindenben, szoktuk azt mondani, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy a egy normál életben is számos olyan dolog van, amiből lehet addikció, csak ott valahogy tudjuk azt, hogy ha nagyon csúszunk bele valamibe, akkor ott kell húzni egy kéziféket, mert uh -huh. baj lesz belőle. Uh -huh. És hogy a, a, én mondom azt, hogy a jó párkapcsolat az nem az, amiben úgy élünk, mint a galambok, turbékulunk egész nap, hanem a jó párkapcsolatban vannak viták meg vannak konfliktusok, csak ezeket tudjuk megoldani, mert beszélünk, mert kompromisszumot keresünk, és ha megsértődünk kicsit, akkor aztán mégiscsak van rá valami gyógyír, tehát Hát ez van az addicciókal is, uh -huh. hogy vannak addiktív viselkedésformáink, magatartás, én csak nem ez belőle szenvedébetegség, nem ez belőle függőség. Uh -huh. mert, hogy, mert hogy azért vannak kontrollok, vannak minták, vannak fékek és ellensúlyok a normál életben, úgyhogy, úgyhogy ezek így időnként a fejünkre koppintanak, és tudjuk, hogy most nem mehetünk tovább. Uh -huh. Hát nagyon szépen köszönöm, azt nem mondom, hogy most itt minden tisztázódott, de az világos, hogy az ember addiktív lény, és az az üzenet, az, az hangozék talán el, hogy válasszunk valami kellemes, jó dolgot, amitől, amitől függővé válunk, például napfényt, vagy valamihez hasonlót, és mondjuk ne a meg vagy az válasz, a kolt. Igen, vagy válaszolunk olyan dolgokat, amik, amik a, a, akár így a sokszínűségben, is, amiben, amiben több, több ne, ne csak egy lábon álljunk, akkor azt mondom. Hanem, Tehát ha függünk, akkor függünk nagyon akkor függünk sok mindenttel. Szeretnénk egy kicsit kérni, hogy a család és a, a drog összefüggését, tehát hogy, hogy van ez, tehát mennyire véd a család, milyen típusú család az, amelyik véd a, a, a drogravaró rászokástól, és általában tehát mi az összefüggés? Kimutatható, hogy a családoknak a helyzete, a szociális körülményeik és a drogfogyasztás között milyen összefüggés van? Ó, hát most aztán minden megkérdezett, nagyon komplex <gül> válasz lehet erre adni. Talán így kicsit leegyszerűsítve, mikor ilyen a családterápiát tanultam, Székely Ronáta, akkor a Ilus azt mondta nekünk, hogy a, a jó családnak egy ismérve van, egy jellemzője van, az, hogy a családtagok pozitív irányba fejlődnek. Uh -huh. Ez a fejlődés az így nem áll meg, akár gyerek, akár felnőtt, akár idős emberről van szó, azért ez a fejlődés ez így valahol mindig benne van lehetőségként. A ehhez a dologhoz, hogy így pozitíványú fejlődés meglegyen, ahhoz pedig két dolog kell a családban, szeretet, ami nyilván mindenki számára egyértelmű, és keretek. Hát ezzel így sokszor hadilában állunk, Nyilván mindenki szívesebben vesz a gyerekének egy gombóc fagyit, mint üvöltve végi hogy a városon hogy ebéd előtt nem eszünk fagyit, meg nehezen húzunk szabályokat, akkor, hogyha mi is bizonytalanunk vagyunk, abban, hogy most hogy ez jó vagy nem jó, inkább hadd csinálja, aztán, aztán majd, csak, majd csak lesz valahogy. Szóval hogy azt gondolom, hogy a családoknak ilyen szempontból nyilván van szerete abban, hogy hogy, hogy, így, hogy így megjelenik az, az addikció a családban. Persze azt gondolom, hogy, hogy a mai kamaszokat elnézze, meg a mindenkori kamaszokat elnézze, meg a, a, az én időmben kamaszokat, meg a apáim kamaszkorában mindig voltak apróbb-nagyobb stiklik, devianciák, különböző szerek nyilván ezek így változnak. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy ez természetes, hogy egy, hogy, egy, hogy egy serdül, egy, egy gyerek az élménykereső, hogy olyanokat akar kipróbálni, amit még, amit még előtte nem. Szóval azt mondom, hogy ez így tulajdonképpen belefér, de hogyha egy rendszeres, problémás használat alakul ki, akkor nyilván abban van, hogy a család benne van, benne lesz. Ha a családot úgy nézzük, mint egy olyan rendszert, aminek bármelyik elemét megmozdítsuk, akkor a másik oldalon is történik változás, akkor nyilvánvalóan ha egy családtagunk nagyon rosszul működik, akkor, akkor abban, így a, abban így a családnak is benne kell lenni. Illetve, Akár úgy is jellemeszedjük ezt a bajt, hogy még észre veszik. Hát, vagy inkább azt mondom, hogy valahol így nagyon pont beleillik a családnak a rendszerébe. Tehát, hogy, hogy, hogy pont lehet a gyerekről beszélni, mert állandó problémát okoz, és így még nem kell beszégetni a saját problémáinkról. Uh -huh. És tulajdonképpen annak, hogy ő egy problémás gyerek, annak a családban megvan a funkciója. Igen. Hogy hát megdöbbentő, megdöbbentő számomra, hogy mondjuk olyan egy család, és azt mondja, hogy itt van a 12 14 15, 16 éves gyerek, és azt jelenti, hogy Hát nincs, nincs eszköz a kezükbe, hogy ezt a gyereket ők bármilyen módon szabályozzák, neveljék. Mondom, hogy így semmi. Hát nincs eszközük. És mondom, és mondom hol lett ennek a gyereknek ekkora hatalma a maguk családjába, hogy tulajdonképpen nincs eszköz, hogy elfogytak az eszközök arra, hogy egy, hogy egy még kiskorú gyereket például a szülei nem tudnak. Nem, nem, nem, nem, nem tudnak beszabálni, nem tudnak neki határt, nem tudnak még valamilyen struktúrát biztosítani. Szóval nyilván, hogy a családnak ilyenkor az kell, hogy mondjuk, hogy van vajon a füle mögött. Világos. E, tulajdonképpen... Volt a... még kérdés, hogy másik fel is, ne felejtsenek hogy akart kérdezni. Mondta, ezt lehet, hogy még, még akár később tértünk rá vissza, de volt az, hogy a család szociális helyzet. Igen, igen, igen, igen. Az igen. egyáltalán. Tehát ebben meg azt látom így nagyon röviden, hogy, hogy az emberek megtalálják az addikciójukat, hogyha. Ez így van, ez szükséges, most így, így fogalmazok. Akinek kevés pénze van, az olcsón, olcsó hobbikat talál ki, és olcsó drogokat, pszikatív szereket használ. Akinek sok pénze van, az meg sokat költ. Tehát például mondjuk járnak hozzám szerencsejáték problémával, jár hozzám olyan ember, aki 20 ezer forintot költött el, és ez így nagyon nagy botrány lett belőle, és majdnem öngyékkoryságot követett el, mert ez így egy nagyon fontos anyagi prob probléma, problémát okozott, és van hozzám, és jár hozzám olyan fiatal, aki 50 milliót játszott el, és, és hát utána vették egy szervéletlen észre, nyilván nem tud fel a családi hogy mennyi pénz hiányzik. Tehát, hogy azt mondom, hogy mindenki addig nyújtoszkodik, a ameddig a takarója ér, de abban így vígan nyújtoszkodnak az emberek. É, de hát ugye, ha már függőségről beszélünk, tehát hogyha kialakult, akkor azért nem mindegy, ugye, hogy milyen minőség. Tehát gondolom, hogy a jobb módú családoknál eh, hát eh, az életveszély talán nem annyira eh, közvetlen, mint a, a rosszabb anyagi körülmények között, ahol hát esetleg szennyezett eh, szert tud szedni a gyerek. Hát igen, ugye erre néha ilyen számonos mondják szakem kollégáim, ilyen felépülő problémás, akár mondjuk ilyen kicsit alkohol a nagyobb barácsba lévő lévő klienségnek, hogy, hogy, hogy jó, hát ihatnak egy kis bor, de, de jó minőségű bor. És mindig el vagyok képedve, mert mert hogy, oké, hogy mondjuk a kannás borton hamarabb kapok szirózist, bájszírózist, de hát a, az alkoholizmusnak a problémája az az alkohol, és ott végül is több mindegy, hogy jó minőségű vagy rossz minőségű, az ez. az alkohol az benne van mindegyikbe. És hát mondjuk a kokain az egy nagyon drága kábítószer, nagyon drága drog, viszont a a, a, a szívinfartus, vagy, vagy hipertenzív krízis, vagy bármilyen, az végül is nem válogat. Tehát nyilvánvalóan persze, hogyha valaki szipuzik, és mindenféle összevisz a szennyezett rókat használ, akkor akkor, akkor persze előkerül veszélybe. A káros következmények azok, azok, azok hamarabb és gyorsabban jönnek, gyorsabban teszik tönkre a szervezetét. Ebbe teljesen igaza van. De, de azért önmagában az addikció, ahogy megy előre, önmagában az addikció egy halálos kor tehát, hogy az ugyanúgy ledarálja a kopasztár, mint, mint a szipust. Sajnos idő lejár ha, mindjárt olyan. rövidesen. Még egy kérdés, tehát abban az esetben, hogyha találkoznak egy olyan gyerekkel, aki egyébként úgy ránézésre egy normális családi háttérrel rendelkezik, de mégis valamilyen súlyos függőség alakult ki nála, akkor egy családterápiával esetleg lehet segíteni? Tehát a szülőket lehet arra aktivizálni, hogy ők is segítőként vegyenek részt ebben a dologban? Abszolút, sőt azt gondolom, hogy kell is. A probléma inkább az, hogy a szülő elhozza a gyerekét, és azt mondja, itt a gyerek szereljük meg, hagyjuk vissza a már rendes okos tisztelet, mint az autót. Gyerekként, És amikor azt mondjuk, így van, mint az autót, és amikor azt mondjuk, hogy ne haragudjonak, hát jöjjenek már be, üljenek le, sőt, önöknek kell járni mostantól ide párterápiára, elképesztő ellenállásokkal uh -huh. találkozunk. Tehát a, a szülők úgy gondolják, hogy... Hogy, hogy ő nekik ez, ez, ez vagy nincsen közük. Sőt azt mondják, hogy hát ők rohannak, ők dolgoznak, hát számos alkalommal vagy beültülök egy családdal és akkor az apuka rohangászik ki a telefonjával a rendelőbe, és van hogy könyörgöm, kapcsolom el ki, de hát ő egy borzasztó fontos hívának vár, és ő most nem tud 50 percig ide koncentrálni. Oké, okay, hogy hát, de hát a gyerekkel, ugye, csak ők a gyereket hozták, tehát ne legyek már ennyire szigorú vele. És meg, meg, meg hasonlok, tehát hogy, hogy azt gondolom, hogy igen, nem ulasztok el, én nem ulasztom el szakemberként a, a családot behírni, ha elkísérik, a gyereket, vagy a családtagjukat, a párjukat, akkor a hozzátartozót, és nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy, hogy ezt a rendszer szemléletet, ezt egy kicsit így láttassuk velük, hogy az ő szeretetük ebbe gyakorlatilag elengedhetetlen sokszor. hogyan, mitől függünk, az azért nagyon nem mindegy. És önök létrehoztak egy egyesületet erre a célra, hogy egy picit segítsék azokat Baranya megyében, akik szeretnének leszokni, illetve támogassák a megelőzést. És nekem mindig a prevenció az, ami a legnagyobb kérdés, hogy hogy tudunk megelőzni valamit, ami egyrészt lehet vonzó, lehet újdonság egy kamasz gyereknek, mégsem lenne jó, hogyha belezuhanna. Hát igen, a prevenciónak hát ez egy ilyen hatalmas, hatalmas tudományág, meg tevékenységi forma, azt csak így zárójelbe jegyzem meg, hogy így nagyon sajnálom, hogy most már évtizedek óta beszélünk az addikció veszélyeiről, a, a kábítószerekről főleg, de nyilván itt mindenféle viselkedéses addikcióról is. Mégis van, hogy úgy tűnik, hogy a prevenció az, az sosem, hát eddig nem lett egy, egy államilag támogatott, vagy mindig normatív módon működtethető minden, minden fiatal számára elérhető tevékenység zárajábe zárva. Üm, és hát, hogy van, van, ezek, szerint, vagy van ezek szerint nyilván egy, ilyen, egy direkt preventív program, és vannak az indirekt prevenciós lehetőségek, amikor amikor a fiatalokat megtanítjuk valahogy tartalmasabban élni, tartalmasabban szabadidőt eltölteni, jobban kommunikálni, mondjuk asszertívebben, hogy hogy tudja jobban megvédeni az érdekeit, hogy van tisztában magával, hogy van az önismerettel, mennyire tud alkalmazkodni, de ugyanakkor védeni a saját érdekeit. Tehát azt gondolom, hogy ez mind-mind-mind lehet a prevenció része azon túl, hogy, hogy mit tudom én, valaki például a különböző szerekkel kapcsolatos ügyekről, problémákról, veszélyekről, hatásokról e, is beszél. Szóval nekem, nekem mindenképpen ez, a, ez az indirektebb prevenció, a, ami, ami kedves, mert azt szoktam mondani, hogy a, a visszaesésnél az egyik legjobb e, dolog, ami, ami megvéd engem attól, hogy bedaráljon valamilyen be, addikció, az az, az az önismeret, hogy így tudom a saját határaimat, tisztában vagyok bizonyos jellemzőimmel, tulajdonságaimmal, hogy inkább érzelemdús ember vagyok, inkább racionálisabb, hogy hogyan oldok meg bizonyos helyzeteket, és akkor, és akkor így már csomó dolog nem, nem, ér, nem ér váratlanul, és nem kell esetleg rosszul döntni azért, mert vagy hirtelen zuhant rám egy élmény. Azt gondolom, hogy abban, amit ön elmondott, ugye nyilván nagy szerepük van az olyan típusú szervezeteknek is, mint az Indit, de hogy valójában itt a családok, meg az iskolák, a pedagógusok, azok a legfontosabb gózpontok, mert hiszen ez a két hely, az ember a családjából elmegy, az iskolából gyerekként, ahol a legtöbb veszéleselkedik rá, hiszen azért kamaszkorban, fiatal felnőtt korban vagyunk a legnyitottabbak minden újra, tehát ezeken a helyeken kellene valami olyan mintákat adni, amik tudásra épülnek. És én azt tapasztalom, hogy azért a pedagógusok, a szülők nagy része nem is rendelkezik megfelelő ismerette, hogyha a gyerek ne Isten kérdez. Mm -hmm. Biztos ez is van, de egyébként az egy érdekes dolog, hogy így, hogy így feltétlenül, mi akarunk információt átadni a gyereknek, miközben a gyereket nyilván egy csomó dolog érdekli, amiről így tényleg lövésünk sincs, mm. hogy ebben a mai online világban egy csomó gyerekkészség szinten kezeli a számítógépet, a, a, a, az okostelefonját, olyan informatikai dolgokkal van tisztában, amiről kevéssé, tehát hogy nem biztos, hogy erre van szükség, hanem sokszor azt látom, hogy, hogy nyilván a, a fiatalok keresők, akarják é, élettani ügyek miatt is, meg egyáltalán a, a tamasságnak a szociálpszichológiája miatt akarják, akarják kipróbálni azokat a dolgokat, amiket, amiket még nem próbáltak, olyan élményeket, amik, amik, amik váratlan élmények. Nem akarok ennek a neurobiológiai területére belemenni, de, de talán csak röviden annyi, hogy hogy, hogy azok az élmények, amik váratlanul érnek bennünket, azok sokkal nagyobb e, euforizáló hatás bírnak, mint az előre kiszámított élmények. Tehát ebből inkább számomra az következik, hogy, hogy felnőttként az lenne jobban a dolgunk, hogy a gyereknek valami olyan kereteket biztosítani, ahol kipróbálhatja az őrültségeit, de valahogy puhábra esik. Vagy, vagy időben észreveszük, hogyha, hogyha valami hülyeséget csinál. Eszembe szokott jutni két éve mentünk a felségemmel Hollandiába, a Bosch festő, Jeronimus Bosnak volt, volt egy 500. halálán készült, 500. év egy fantasztikus kiállítás szülővárosában, és eindhoven szálltunk meg, meg oda ment a repülő, és akkor jártunk egy kört, és eindhoven a, a polgármesteri hivatal mellett volt a fiataloknak egy ilyen gördeszkapája, körültködős hely. És így gondoltam, hogy, hogy hát Magyarországon általában ilyen kiég egy járudvarokon szoktak görgeszkapáját berendezni, biztosan nem a polgármester hív uh -huh. mellett, mert azt hiányzik, még ott nekik a polgármestereknek, meg a képviselőnek, hogy ott zörögjön egy rakadt gyerek. Enthobben meg a polgármester látja az ablakából, ha valaki felreesik, és azonnal tud mentőt hívni, milyen praktikus. Vagy hogy nálunk például, ha csinálnak egy ifjúsági klubot, és azt a fiatalok tönkreteszik, akkor ezt bezárják, mondván, hogy nem vigyáztak rá, és tessék, akkor így jártak, miközben a következő évben azok használnak, nem azok használnak, akik itt tönkretennék, hanem a következő felnővő évfolyam, és hogy ezt így kéne venni, a fiatalok tönkre fogják tenni az ifjúsági klubnak a berendezését, tehát így tervezzük bele a költségvetésébe a városnak azt, hogy akkor ezeket újra és újra fel kell újtani, új bútorokat kell, és így tovább. Tehát, hogy hogy, hogy tudunk-e abban gondolkodni, hogy, hogy nem az a büntetés, hogy tönkretetétek és nincs egybe bezárjuk, hanem hogy tönkretetettek, mert hát valahogy ebben a korban vagytok, amikor tönkretesztek a dolgokat. Ez egy abszolút ítélkezésmentes hozzáállás, amit én azt tapasztalok Magyarországon, hogy egyrészt nem túl divatos, másrészt meg nem is sokan gyakorolják, és amit ön a büntetésről meg arról, hogy hát fogadjuk el, meg hát előfordulhat, hogy az a gyerek fejlesik, tehát tudjunk mit tenni, hogy azok a játszóterek, amiket most kezdenek megint Angliában kialakítani, amik nincsenek rettenetesen végig védve, végig gumiszőnyegezve, nem okoznak kevesebb balesetet, viszont a gyerekek sokkal bátrabbak, sokkal kommunikatívabbak, tehát hogy nem lehet, hogy Egyrészt túlzottan megpróbáljuk beszűkíteni a teret, amiben működnek a fiatalok, nagyon túlszabályozzuk azt a kort, amikor nyitottságra válnak. Másrészt pedig, amint kilépnek, azonnal ítélkezünk. Tehát lehet, hogy egy gondolati <haz> váltásra is szükségünk lenne? Igen, abszolút benne van. Tehát sokszor mondom én is, hogy a gyerekkorra kapcsolatban ilyesmi szemletváltásra váltásra szükség lenne. Tehát egyrésztről nyilván szeressük a gyereket, másrésztről megtörténnek, tudunk el olyan, olyan határokat, kereteket szabni, ugyanakkor meg, meg, meg azon belül viszont valahogy így engedni őket, hogy hát igen, szóval, hogy, hogy hát nem meg kell ütni magát kicsit ahhoz, hogy tudja, hogy az a fáj, és nem egy animációs filmnek a ö, ö, részeként éri az életét, és a, a Game Over után egy startot és kezdedik újra, hanem, hogy, hanem hogy, hogy, hogy tényleg, tehát ha ha leesik és megüti magát, akkor az vérzik és fáj. Szóval, hogy hogy, hogy, hogy nyilván a felnőtteknek sokkal máshogyabban kellene gondolkodni. Az, hogy, az, hogy arra mi kellene, hogy, hogy a felnőttek jól élik -e az életüket, és hogy egyáltalán a felnőtt társadalom hogy van Magyarországon ma, és így, így nekünk el kéne gondolkodni arról, hogy, hogy ez így jól van-e, és hogy milyen érdekek szerint működünk, milyen értékek szerint működünk. Igen, tehát hogy a, ahogy a világot nézem, bő, bőven lenne tennivalónk, az egy sokkal dolog, hogy a felnőtteknek a nevelését azt így hol kezdjük, hogy hol adunk szemléletet. A szemlélet változás az, az így hol kezdődik. De az biztos, hogy mondjuk, a, a, a, a, ahol, ahogy, ahogy a család megvan, és vannak gyerekek, és a gyerekekkel keresztül hogyan tudunk eljutni a szülőkig, az talán egy jobb terep, az együtt mondom ezt, hogy mondjuk volt olyan példa, hogy ez egy Pécsi. Elit gimnáziumban a szülő, olyan valami speciális szülőit szerveztünk, az összes preventorunk így ö, sorba volt állva, hogy akkor mennyi szülő jön, mondjuk a jár több mint ezer gyerek, tehát úgy gondoltuk, hogy hmm. akkor ha nem is jön ne el mondjuk ezer szülő ö, a több mint ezer gyerekre, de mondjuk eljön ötszáz, és akkor azokat hány helyre tudjuk beültetni, Na, eljött körülbelül 70. És nyilván az a 70 szülő jött el, aki egyébként is figyel a gyerekére, és, és, és mondjuk úgy, hogy, hogy, hogy elég jó szülő tud lenni, és nem jött el az a, az a 930 szülő, vagy, vagy közel ezer szülő, akiknek, meg, akiknek meg, meg azt gondoljuk, hogy talán jobban szükséget volt arra, hogy tudjunk velük beszélni, és hallgassanak bennünket. Tehát, hogy, hogy igen, a, a felnőttekkel sok probléma van. Én kinyíztam itt azt a motto amit ön a köszöntőhöz ért itt az Indit honlapján. Próbálkozzunk, hibázzunk, nem baj. Próbáld újra. Hibázz újra, hibázz kevesebbet. Hát azt gondolom, hogy ha ezt így sikerülne betartani, akkor másokat lépnénk előre. Itt volt velünk egy egész héten, hogy érezte magát. Köszönöm, jó volt még az a szervezé, is, amikor. El, el, elhagytam a telefonomat egy másfél órára, és pont hívtak, rendkező, és tudtam, hogy nekem most beszélnem kellene. Igen, köszönöm, érdekes volt, így, így so sokféle kérdés volt, meg így minden műsorvezető egy kicsit máshogy kérdezett, egy kicsit ugyanazt próbáltuk körbejárni hanem ez egy ilyen szempontból megtisztelő hét volt számomra, hogy a civil rádionak én lehettem a hét embere, úgyhogy, úgyhogy um, jó, volt, jó, jó, jó volt így önöket beszélgetni, köszönöm szépen. Hát mi is köszönjük, hogy velünk volt, és azt garantálhatom, hogy nem utoljára, mert azért szoktuk keresni, ha nem is egész héten, de különféle kérdéseinket. Igen, igen. Úgyhogy egészen biztos, hogy még itt nálunk az fn 98-on a Civi Rádióban konna találkozni dr. Szemé Álc Jánosabb, szíviáterrel, addiktológusabb, és az a közalapítvány kuratóriumának elnökével. Köszönöm a gondolatait. Viszont És Köszönöm a szépen, és kellemes Visszahallgatnál? Most megteheti. Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőjének beszélgetéseit a hét emberével minden vasárnap este 8 órától.